shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill, goodness and grace, it's great ball fire. Frank McCourt a tanárember. 1. A pedagógia rövös útjá. Jönnek, és még nem vagyok kész. Hogyan is lehetnék? Pálya kezdő tanár vagyok, még csak tanulom a szakmát. Tanári pályafutásom első napján kis hián kirúgtak, mert megettem egy középiskolás féj uzsonnáját. A második napon kis hián kirúgtak, mert szóba hoztam, hogy egy birkával is lehet barátságot kötni. Ezt leszámítva semmiféle rendkívüli esemény nem történt az alatt a három évtized alatt, amit New York tantermeiben töltöttem el.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 A tizenévesek annyira boldogtalanok, hogy galerikba verődnek, és összecsapnak a többi galerivel. Csak hogy ezek nem olyan bunyók, amelyeket a moziban mutatnak, elátkozott szerelmesekkel, meg bardzenei aláfestéssel, hanem alantas verekedések. Közben dühötten hörögnek egymásra, káromkodnak. Az olaszok, a feketék, az írek, a poertorikóiak késsel, bicikli lánccal, bészbólütővel támadnak a másikra a centrálparban. A Prospektparkban,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 Minden áron tülekedniük, ők, kell. Az egyikük tréfás fenyegetésképp magát. Hé! A másik rögtön felesel vele. Hé! Sértegetik egymást. Rá se hederítenek az utolsó csengő szóra. Komotosan helyet foglalnak. Tök jó csábókám! Nézzed, új a tanár. Az új tanárnak meg fingia sincs arról, mi a dörgés. Akkor meg csengő. Tanár. Úgy is zöldfülű az illető.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 Egyébként meg mit lehet kezdeni egy olyan tanárral, aki azután közli, hogy ne dobáljuk az uzsonnát, amikor már rég eldobtuk? Beni szólt közbe az egyik hátsó padból. Hé, tanár úr, kérem! Hászám már eldobta! Tök azt mondani neki, hogy ne dobálja! Ott a kajája a padlón! Az osztály nevetett. Nem igen létezik nagyobb utaságannál, mint amikor a tanár egy már megtörtént dolgot akar megtiltani. Az egyik fiú eltakarta a száját, úgy mondta, hogy hülye, és tudtam, hogy nekem címeztem. Kedvem lett volna kipofozni a padjából, de azzal a tanári pályafutásom is véget ért volna. Ráadásul lapátkész takarta azt a száját, és a pad is túl szűk volt a gyereknek. Valaki azt mondta, belül belőled jogász lesz, és az osztály megint nevetett. Ja, mondták, és vártak, mihez kezdek. Mire képes ez az új tanár?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 Kinna folyoson az igazgató ezt mondta. Nyilván megérti, Mr. Cart, hogy nem a leghelyén valóbb dolog, ha egy tanár reggel kilenckor a tanteremben költi el az uzsonnáját a diákok szemelátára. Tanári működésének nyitányaként meguzsonnázik. Ez volna megfelelő viselkedés, fiatalember. A mi oktatási intézményünkben ez eddig nem volt gyakorlat. Rossz példát mutat a gyerekeknek. Tudja követni a gondolatmenetemet, ugye?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 A megkében, a második napon olyat kérdez egy fiú, amitől visszarevedek a módba. ez színesítette meg tanári munkám harminc évét. A kérdés visszalök a módba, régi életem kellékei közé. Tanár úr kérem, szól közbe Joey Santos. Ne tessék közbe kiabálni, tessék jelentkezni. Jó, jó, folytatta Joey. De úgy tudják mondani, hogy jó, jó, hogy érezzem, már alig tűrtőztetik magukat.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 mondják a kérdezőnek, aki elhallgat. Megszólal a csengő, mire a gyerekek szép lassan felkászálódnak. Pihenten és tanástalanul távoznak a teremből. Ne kérdezze senki, miért szeretnék ilyen órát tartani. Nyilván a szellemem diktálja.